А далі життя перетворилося на щось сумне та сіре. Наче хтось опустив завісу. Навряд чи той, кого ти знаєш як Бориса, може пригадати з наступних кількох років свого життя щось не те, що яскраве, взагалі хоч що-небудь. Мама померла, коли він уже став підлітком. Батько, той, кого ти знаєш як Бориса, не любить цього згадувати. Щоб не споплюжити світлої дитячої згадки про того, ще Віталикового батька. Загалом сумна історія, суть якої, гадаю, ти зрозуміла. Ти думаєш, той, хто пізніше перетворився на Бориса, з часів ранньої юності виношував плани помсти за вкрадене дитинство? Ні в якому разі. Події, про які я тобі розповів, взагалі випали з пам'яті. Буду тепер казати – моєї. Ніколи я навіть не мав згадки про це. Життя обтесало, мені вдалося знайти в ньому всяке таке місце. Навіть отримати освіту. А потім – поїздки по закордонах, добування грошей, речей, бажання отримати від життя максимум соку та задоволення. Мені навіть подобалося, як я живу. Це було вдруге в моєму житті, коли мені все подобалося. І я вдруге увірував у те, що все так і відбуватиметься далі. Але невдовзі ця впевненість вдруге розлетілася на друски. Одного разу, з власної дурості, як іноді буває, я застудився. Спочатку дивився на хворобу крізь пальці, а потім прихопило серйозніше. Температура трималася дуже довго, мені порадили обстежитися в онкологічному диспансері. Хворим цього не кажуть, їх дурять аж до самої смерті, хоча насправді всі там про себе все знають. Мені ж не довелося здогадуватися. До рук випадково потрапила картка, з якої я й довідався про таке захворювання, як гострий лейкоз. Уяви мій стан, коли я дізнався, що це за хвороба. Це краще не згадувати. З шоку мене вивела одна добра людина, лікар, який мене вів. Бажаючи чітко знати свою перспективу, я в буквальному розумінні притис його до стіни. Можливо, він зрозумів, що існують люди, яким це знати необхідно, і наважився зробити для мене виняток. Так я дізнався, що більшість пацієнтів із моїм діагнозом помирає протягом року. І ще тоді вирішив, що не чекатиму, поки життя почне поступово мене залишати. На могилі батьків я не був кілька років, і якби цього не сталося, напевно довго ще б не спромігся туди потрапити. Там я все і згадав. Напевно, власне безсилля виявилося основним винуватцем того, що захотілося хоча б грюкнути на прощання дверима. Упродовж наступних кількох тижнів я майже молився за те, щоб ця людина виявилася ще живою. І мої молитви було почуто. Я навіть упізнав його. Дитяча пам'ять надзвичайно гостра. Я дістав зброю і тренувався нею володіти». Місяць пішов на те, щоб організувати та обставити все так, щоб отримати таке жадане усвідомлення прощального вчинку. Сталося все приблизно так, як я уявляв. От тільки ефект виявився значно слабшим, за сподівання. Можливо, це також посприяло тому, що, діставшись додому, я не пустив собі відразу кулю в скроню, як розраховував. Прийнявши, очевидно, мене за когось іншого – Твій дядько намагався відкупитися спочатку грошима, а потім віддав таємницю, за яку, як він думав, його збираються вбити. Якби я знав тоді, що мої плани дещо зміняться, то не натиснув би на спуск так швидко. Він усе-таки зрозумів, хто я такий, і витримка зрадила мене. Отож, такої сатисфакції мені виявилося недостатньо. Думка, що, можливо, зруйнувавши до кінця задуми вже мертвого, я отримую щось більше. Мені почала імпонувати, тим паче, що вона якось відсувала у відомих межах і мій власний кінець. Ще встигнеться думав я. Далі ти все знаєш. І з тієї скупої інформації, що я отримав від нього, вдалося вийти на тебе. Потім його схованку, потім розкрити її вміст і сутність. Тепер. Уже ефект від зробленого перевершив усі мої сподівання. Мені вдалося зруйнувати все його господарство. Більше того, я зумів стати хакером, людиною, яка поставила з ніг на голову, розворушила все це смердюче кобло, докорінно змінила свій статус, у тому числі у власних очах. Все-таки друга частина моєї програми робилася в ім'я справедливості. Про якийсь більший прощальний феєрверк годі було й мріяти. Ось так. Я мав би всі підстави бути цілком задоволеним, принаймні у світлі своїх останніх бажань, якби не одна обставина. Надзвичайно важко йти з життя, коли кохаєш. Але все сталося поза моєю волею. Я був надто заклопотений іншими проблемами, щоб тверезо усвідомити те, що почало відбуватися між нами, і вчасно схаменутись». Тепер уже пізно. Як кажуть, маємо те, що маємо. Якщо бути відвертим стосовно себе, я не жалкую. Доля все-таки останньої миті зглянулася наді мною і подарувала таку втіху. Те, що між нами відбувалося, я пам'ятатиму до останнього в усіх подробицях. Для тебе, безперечно, було б краще уникнути цього нещасливого роману. Мені шкода, що мимоволі став винуватцем твоїх страждань, сліз, сумних думок та майбутніх проблем. Заспокоюю себе лише тим, що ти ще дуже молода, життя твоє тільки починається, і доля, на яку заслуговуєш, ще знайде тебе. Я вірю в це, інакше цей тягар на сумлінні був би зовсім нестерпний. Не знаю, що ще міг би тобі сказати». Ось пишу і свідомо відтягаю мить, коли мушу говорити про найболючіше. Досі звучить у моїх вухах твоє останнє запитання. А що ж робити мені? Залишити дитину в 20 років, самій, означає змінити все своє наступне життя, можливо, не на краще. Позбутися ж першої вагітності означає ризикнути здоров'ям і, можливо, не мати більше дітей. Якби тільки я міг жити то це питання навіть не постало б. А так, приймати рішення доведеться тобі самій. Роби так, як вважатимеш за краще. Ось і все. Пробач і прощавай, Борис. Усе пливло в неї перед очима, по щоках котилися сльози. Цей лист не міг бути брехнею. Вигадати таке неможливо. Це не останнє його знущання з неї. Це знущання долі, невідомо з якої причини, безжальної та немилосердної. Ще якихось півгодини тому, до того, як прочитали листа, Наталка вважала, що гіршої ситуації бути не може. А зараз вона кидалася по квартирі, не знаючи, куди себе подіти і що діяти. Він ще живий, і саме тепер, можливо, вона не знала, де і коли це станеться, де і коли той, кого вона ладна вже була, ненавидіти, стомлено присяде, Витягне з-під пахви Цмяно-блискучий металевий предмет Який завжди жахав її А можливо Він уже витяг його І саме зараз наважується Що має відчувати людина в таку мить А раптом Ще є час Якби ж вона тільки змогла його побачити Десь же він повинен бути зараз Де? Куди міг піти? Куди? Куди поніс він комп'ютер? Просто викинути Тоді його вже немає серед неживих Куди, в яке місце могла піти людина у свої останні хвилини? Він зробив усе, що планував. Куди ще йому йти? Наталка несподівано швидко почала вдягатися, хоча й не знала, навіщо. Речі випадали з рук. Потім сіла на канапу і сховала голову в подушці. і Іратом підхопилася знову. А що як? Він міг востаннє піти на могилу батьків. Чому ні? Адже починав оце все у пам'ять про них. Він міг на останок піти туди. О, Господи, але де? У місті два кладовища, вони величезні, на якому?